Det här är en podcast från heavyunderground.se. Ja, ska vi rulla igång det här? Utåt. Vi känner oss redo. Ja, vad fan ska vi göra annars? Vi sitter ju här. Ehm um, podcast Lyssnar du på? Jag heter Magnus Thaning och det här är en klassiker, ska man säga. Det är nämligen klassikeravsnittet. Den börjar bli klassiker det här. I poddssammanhang. Där vi pratar om 30 år gamla plattor. Vi är alltså på året 1994. Och när jag säger vi så menar jag jag och min kära vän och kollega Misha Zedini. Jajamän. Kul att vara här. Ja, är du i form? Uh, ja, uh, jag är i någon slags form. Ja, form. Då ska vi prata om en riktigt svinhård platta. Mm, det här är en Kanske. Ja, I slark konkurrens med Pantera så är det väl det här det hårdaste kanske under mm. året som vi ska prata om. Faktiskt. Ja, eh, tunga, tuggande riff och, och gap och skrik. Vi pratar om eh, ja, ska säga en skiva som eh, kanske kännetecknas av stridsropet från eh, liksom singeln från plattan som liksom blev bandets genombrott uh, Let Freedom Ring with a Shotgun Blast och då vet alla att vi pratar om Machine Heads platta Burn My Eyes mm, Den klassiska låten där vid ja. Ett av världens tre bästa trumintron Ja, det, det är starkt Det mm, är lugnt påstå det är uh, nästan bara toppat av uh, uh, Judas Priest's Painkiller. Ja, den är också bra. Mm. Mm. Uh, ja, uh, Machine Head. Uh, någon form av uh, brygga mellan Bay Area Thrash och modern uh, 90-tals metal kan man väl säga. Ja, precis. Brygga mellan dem och Pantera och och den världen som började dyka upp där på 90-talet som var lite mer eh, punk- och hardcore-inspirerad. Mm. Så det här är ju en debutplatta. Eh, mm. Och för att vara en debutplatta så är den ju fruktansvärt stark. Oh ja det känns inte som det är någon platta som liksom testar någonting alltså, eller så, utan det här är ett färdigt koncept liksom, som... Nej, man, precis, man trevar inte Nej. utan, exakt det här är det. Är, och, och, och, och, och det är faktiskt väldigt fascinerande det är få band som lyckas med den typen av debutalbum mm. det, det ska sägas precis och då, då är det en rimlig fråga och eftersom ni vet hur det funkar de här uh, avsnitten uh, som jag och Mischa gör om klassiska plattor så är ju den första frågan hur upptäckte vi det här bandet då? Jo men det är lite kul för att nu, nu ju fler album vi nystar in i det här eh, så har jag insett att, eh, att just Pantera och Machine Head och Fear Factory eh, jag tror att jag snuddat det här tidigare men jag tror att det är så att de kommer in i mitt liv 1995 Eh, sakta jag var kvar på grunge och, och punk eh, men mina vänner hade gått över till tyngre metal och jag fick utstå lyssnandet jag gillade inte sången alls från början eh, men jag blev mer och mer fascinerad av musiken ju, ja, ju bättre jag själv också blev på mitt instrument eh, och, och jag är hyfsat säker på att det är just Burn My Eyes som är den som, som jag släpper in först innan jag släpper in eh, Panteras färgan driven och sen också då Fair mm. eh, Men efter ett tag då så startar jag ett eget metallband med eh, min kompis Tommy Hell och ja han he heter och hette Tommy Hell. Mm. mycket. och plötsligt så var allt annat än metall som bortblåst. Uh, vi hade också en ritarist som först ledde bas men sen så lärde han sig alla metalliska solen och då fick han snabbt det år andra ritarist att han kunde spela i solen på alla våra låtar mm. uh, och samma år sedan då, så, då jag är här nu pratat nu in i 1995 så kom ju Korn och jag misstänker att det är någonstans där också som Sepultura kommer in i mitt liv mm. så att, jag, är, jag är inte där riktigt de här åren som vi har pratat om de här albumen tidigare Mm. Och jag är inte inne i maskinen 1994 heller, utan det kommer ett år efter. Mm. Men precis, det är ju det är ju, vet du, när jag väl hittade det och, och, och så är det ju liksom intrat till Davidian som är liksom wow. Det är ju det man kommer ihåg. Ja. Och det är väl det jag också kommer ihåg alltså hur man upptäckte det här bandet var ju. Och det vi är chattat, har vi om i så många poddar nu. men och Folk tror väl inte att jag gjorde annat mellan 91 och 95 än att sitta på nätterna och titta på headbangersboll. Vilket kan finnas det, en viss sanning i. Men, äh, det var ju högaktningsfullt. Liksom, du, du bandade ju det där ja, ja. jag tror folk glömmer bort det där också visst det gick ju på natten men många gånger så satte man ju bara timen på VOS sen satte du ju dagen exakt. efter och Eller alla dagar fram till nästa gång man skulle spela in det och tittade ja. om, om. Eh, och då var ju David Jan, en av de här som började snurra um, och det är ju refrängen man minns och det, det, liksom, den slog ner som en liten bomb Mm. genom att vara en sån pass stor hit ändå, från ett debutband, från Machine Hell eh, nu visste ju jag lite om eh, Rob Flynn från tidigare, för han var ju med i Violence, vi ska ju återkomma till det. Ja just det, du har ju liksom lite mer bakgrund i Ja precis, och lite som Thrash-huvud som jag var på 80-talet så var ju Violence och, och speciellt skivan Eternal Nightmare som är en fantastisk platta som jag bara vill right. plugga här Eh, som skvalpar lite på sidan om alla de stora thrashbanden. Eh, mm. Men där var jag ju med och spelade gitarr. Eh, så namnet var ju bekant när man väl fick reda på vem det var som låg bakom maskinen. Eh, ah. Men som sagt typiskt Headbangers band eh, som man upptäckte därigenom. Mm. Och det här säljas ju lite grann till alla de här andra, alltså hårdare metallen som kom på 90-talet ändå. Eh, för mig, det är som du säger, det var ju grunge liksom och punk mycket i början där. Men och hårdrocken den gick väl ner lite efter Metallica svarta platta liksom. Alltså... Ja, den fick nog en liten identitetskris med den plattan. Precis. Så gick det ju ett par år där, men sen kom det ju de här hårdare banden då. och jag menar jag tänker på, året innan så var ju Sepultura med Territory och alla de här låtarna. Ja. Och sen Pantera naturligtvis som känns ut finns ett visst släktskap här mellan i sättet mm. eh, och maskinhet och fair factory för den delen och mycket annat stenhårt som kom på 90-talet. Ja. Så på den vägen är det. Eh, men 94, vi var inne på det. Ja. Metall på 1994 var inte jätte jättehett. Nej, men sen är det ju, det ju hänt så jäkla mycket som, som du säger. Vi har ju haft, eh, ja, 80-talet, hårmetallen har ju dött ut. Eller har åtminstone fått en ordentlig kyss. Eh, och eh, det har väl egentligen också, alltså Thrash och, och, och, och Death Metal har väl också liksom fått en liten, det är inte lika hett och lika inne. Utan det finns någonting annat som behöver komma fram och jag har ju redan doftat på det här från 92 framåt med Plantera, med, med, med, med, med Fate No More Helmet, Rage Against The Machine eh, och men Machine tar ju liksom influenser ifrån de här vanden och eh, tar även in vissa element av thrash där Flynn kommer ifrån med, med, med violence. Så att de låter sig egentligen bara ja, influeras av allt. Och även om man läser intervjuer så, mellan låtarna i replokalen medan alltså de repade så de lyssnade ju mycket på hiphop och tog in väldigt mycket av det och det hör man ju liksom i Robs ja, sång väldigt starkt tycker jag. Och det var väl lite ja. av det så de drogs åt många av de här, men sepultura var väl åt det hållet också efter Chaos ID när de kom mot Roots. Det skulle, sväng mm. det skulle svänga lite mer. Man, man snodde lite hiphop-estetik liksom i stora bylsiga kläder och det skulle vara typiskt 90-tal kan man väl säga ändå att det blandades upp med så mycket men, annat. Absolut. och det har ju band som du tittar på så här du är stick of it all och det har ju... Mm. Downset fanns ju med här i bilden också eh, vad har du mer du, du har ju många band som är Biohazard för och mm. också hade väldigt mycket eh, och sen så för att inte klamma bort en platta som vi pratade väldigt starkt om för inte jättelänge sedan, eh, Judgment Night Soundtrack, Precis. som också banar verkligen väg för det här att blanda in den här mera hiphop-attityden i hård så att maskinen de, de, liksom, de, de hittade bara precis sin lilla lucka. Eh, och, och Flynn och grabbarna gjorde det så satansnyggt på mm. den här plattan. Precis. Eh, ja, eh, lite bakgrund då om det här bandet. Det är som sagt, en debutplatta, det är ju liksom... Men bandet hade ju funnits en liten stund innan skivan kom. Ja men lite så. Uh, alltså, Brogue Flynn bildar ju uh, Machine Head, uh, eller vad som ska bli Machine Head redan 1991. Uh, han har ju tröttnat lite på den musikaliska väg som hans band och violens har valt att gå. Eh, och han skrev grunderna till både Blood for Blood och Death Church som är med på Burn My Eyes eh, och visade de här för grabbarna eh, i, i, i Violence men de ratade materialet och ville inte ha med det liksom. de tyckte inte att det var Violence eh, och så han säger ju till dem liksom, att jag, jag, jag kommer att starta ett sidoprojekt liksom. de var helt fine med det liksom. men eh, sen så hamnar violence i ett bråk med ett av Oaklands större gäng. Eller rättare sagt, Rob hamnar tillsammans med en bråkstake till kompis. Ja, de hamnar egentligen bråk med någon annan. Men på något sätt så kommer något Oakland-gäng. Och ja, helt enkelt ja, de hamnar i bråk och och eh, efter det så får Rob utstå mordhot hängades över sig och de börjar ju till och med hö höra av sig till liksom ja, de ställena där violin ska spela och säger att dyker de upp så kommer vi att döda honom så att eh, han väger ju gå på scen och så får han ju liksom stänga sig ja, han får ju eh, jämma sig helt enkelt i ett halvår ungefär och eh, men han alltså då är han uttråkad på att han inte kan repa med violence eller göra så mycket annat så börjar han ju liksom eh, jobba på det här nya materialet till sitt sidoprojekt. Och då vänder han sig till sin gamla vän Adam Juice eh, som ju är en gammal eh, violence-fan eh, som ju gärna stoppar på och eh, han drar med sig även Logan Mader och sen rekryterar man en, en viss Aone Costanza på trummor. Eh, och någonstans fyra månader efter att med, ja, Machine hade bildats så har Rob blunn av violence och helt helhjärtat på sitt Machine -headed. och någonstans mot 19, augusti 1992 spelar han sitt första gig och något år senare så spelar han in en eh, demotape som lyckas nå folk på Roadrunner Records och resten är som jag brukar säga i hårdokshistoria då Roadrunner signar Machine Head och man går in i studion för att spela in Burn My Eyes. i samma veva då så hoppar Tony Costanza av och man får rekrytera Chris Contos på trummor i mitten i, mitt i rådande mm. inspelningar Där har vi Roadrunner Records här. Ja. Mm. De är väl ganska signifikativa för den här tiden också Alltså Många stora metalsläpp på den här tiden det är ju just oh ja. Roadrunner. Mm. Äh, om det är något som är hårdrock på 90-talet så att säga så är det väl de. Och det är en viss stil också kan man väl säga. Man känner igen, men det är, det är som när man ser att det är Roadrunner så känns det logiskt. Ja, verkligen. Och de hade väldigt mycket av den här nya hårdrocken som banade någon form av ny väg. Eh, ja, men de tog ju sig an Sepultura och... Det var de som släppte Fear Factory, det var de som släppte Type of Negative, är de som släppte ja, eh, Life of Agony, eh, de som släppte Machine Head. Ja. Och det roliga med den här plattan är att de kom, här kommer de verkligen sätta Roadrunner på kartan. För att här Burn My Eyes är ju deras debut och den säljer, det blir deras mest sålda skiva ännu fram till att Slipknot släpper sin debut. Mm. Det är den första skivan som går om Burn My Eyes mm. i försäljningssiffror. Kanske får jag göra något Roadrunner-avsnitt någon gång. Ingen dum i det. Nej. Men vilka är de då? De här aktörerna i det här dramat som är Machine Head. Ja, det är väl då vi pratar ju Robert Conrad Flynn för 1967 under namnet Lawrence Matthew Cardine eh, och Det här tror jag har någonting att göra med att han är adopterad mm. eh, Han är då bandets sångare och en av två hitarister. Han är numera också bandets enda låtskrivare och textförfattare och även nu den enda originalmedlemmen som är kvar i bandet eh, Rob föddes i Oakland i Kalifornien och hoppade redan i slutet av high school på bandet Forbidden där han stannade i tre år innan han gick vidare då till File eh, Han har också eh, lidit mycket av depression och även bulimi som ung vuxen. Eh, och haft ganska grava eh, drogproblem eh, i den början. Eh, typ i här. Jag läste en intervju att han eh, sett ett om. Eh, eh, Ja, finansierade bandet i början var ju att han, han sålde droger helt enkelt. Mm. Och ja, men han var väl också fast i heroin ett tag. Så att, men sen gick väl någon av hans bättre vänner bort. gjorde tog en överdos. Och det var ett ganska starkt uppvaknande för honom så att han gjorde sig fri från det där. Mm. Men jag har läst ganska mycket jag läst lite intervjuer med honom och, och lyssnat lite. och Det märks att de har ju vuxit upp i en alla de här har ju vuxit upp i, i Oakland mer eller mindre då. Och eh, i, i, där man kastas in i en sån våldsam miljö så är det väldigt lätt att man tar till sig av den miljön man verkar i. Mm. Eh, han beskriver någon gång så att ja, det var ju liksom upplopp någon gång och hans direkta idé var att han tog sin mountainbike och bara cyklade dit. Och bara sökte sig till kaoset. Mm. Eh, man höll ju typ på att stryka med på kuppen för liksom, ja folk kastade ju sten och på liksom och sen så hamnar han nästan vid tror med polisen för det liksom så att det är ju och jag läste också så att de, när de har dragit ihop det bandet och håller på att repa då har de en replokal i någon jävligt schabbigt område så det är typ som en affär och sen så är det med typ galler för fönsteruterna så att, men det är ju bara en massa liksom hemlösa och pundare som liksom stryker längs med gatorna men det blev ju mer och mer så att när de repade så stod alla de här punderna hemlösa utanför fönstret och tittade in medan de repade så det blev liksom deras publik ja. Rob menar på att det här färgade ganska mycket temat för liksom hela plattan också mm. och det är ju så det är mycket depression, det är mycket droger det är mycket social kritik och sådär ja så det är lite så det såg ut då, där i Oakland. Och då har du ju även Adam Duce som är ju bassisten då, som ju var med ganska länge eh, i bandet. Han är född 72 eh, och han var inte heller ett helt problemfritt barn. Skickades ofta till rehabiliteringsinstitut och reformskolor. Som äldre tonåring så kom han även in på droger och ådrog sig överdroser som resulterade i ännu mer rehab. Hans barndomsvän Logan Rader, då, gitarrist i Machine Head, introducerade honom för tyngre band som Slayer, Metallica och Exodus. och De båda började plocka upp gitarren någon gång runt 1987. Efter några misslyckade försök att starta band ihop så övertalade Logan Tews att börja spela bas istället. För att de skulle liksom få en bättre chans att bilda ett band. Och någonstans vid den här tidpunkten så hör Rob av sig till Adam och här sås ett av många förändrar till vad som ska komma att bli Machine Head. Men intressanta är ju för, för både Logan och Adam då så är det här deras första band som de är med i. Ingen dålig start. Det är ingen dålig start. Och det också kan förklara lite grann alla liksom turer med drama kring ja, medlemsbyten som har varit i det här bandet då. Ja, sen har vi då Logan Conrad Mader som är född 1970 i Montreal, Kanada eh, och mer än så så ger inte hans Wikipedia om hans bakgrund Jag har inte hittat så jävla mycket annat heller Nej, det man, jag vet det väl att han fortsatte sen och producerat väldigt mycket skivor Ja, precis mm. han, eh, han gick väl ner sig men jag fick, fattade rätt så han fick ju sparken för att han tog så mycket droger mm. Den, den delen av historien har ju skrivits om på internet idag men det är så väldigt tydligt att det var ju därför han fick kicken mm. eh, och eh, sen så fortsätter han väl och, med det han hade väl något projekt med Ugly Joes with Phil Crane där mm. eh, som ju eh, ja, hette Medication tror jag och ja, de fortsatte båda två där och fortsatte knarka och så där. men han ska ju ha tjejpat upp sig med åren Ja, till och med åtta månader i Soulfly också. Så var det. Mm. Kort session. Ja. Nej. Men, men som sagt, han har köpt upp sig, han har producent och han har ett eget band. Jag tror han har släppt en 5-6 plattor, det här nya bandet som han har. Det är inte och heter. Ingen vidare bra, men det är skitsamma I ursaken att han var bra. Mm. Sen har vi Chris Contos, född 68 i New York. Och samma där, där slutar hans Wikipedia. Får inte säga mycket mer bakgrund på något sätt, så då hamnar ju han i Machine Head mitt i stundande inspelning. Vilket jag tycker är ganska häftigt, för det visste jag inte. Så han, inte, han har efter ungefär noll och ingen tid på sig att lära de här låtarna. Mm. Med tanke på vad han presterar på den här platten, så är jag suggjävla in på det. Mm. Tror han har någon bakgrund i Punk och Hardcore för mig att jag, jag läst någonstans från början? av de här hårdare uh, hardcorebandarna som fanns på västkusten. Uh, ja, ja, Så Så det är därifrån han kommer. Okay. Men som sagt, mer än så är han väl lite mer känd för än just introt på <laughs> David. <laughs> ja, det fantastiska tronspelet han presterar på den platta. Ja. ja. Ja, men um, Burn My Eyes. Vi, liksom... Nu skulle man beskriva soundet. Vi har ju varit inne lite på det. Det här är ju någon sorts brygga då. Mellan eh, Bay Area Thrash och liksom modern metal. Ja. Eh, det är väl så jag ser på den väldigt mycket. Ja men exakt. I Bay Area det, är liksom, det finns testament och Death Angel där på något sätt i, i riffandet. Men det finns ju också... Alltså... Pantera och och, och och Biohazard finns ju där. Liksom. Mm. Och jag tror att det som är liksom gör den här plattan så jäkla bra är ju först och främst att först så finns det ju metal i den Och den är ju stenhård. Ljudet är ju så snöskigt jävla bra. Mm. Uh, men sen är ju Chris Kontos på trummor- och han är inte 100% tight, men han är 100% villig och råkraft. Och när de slänger in- sina punkare partier- och stökare partier- så finns det en energi- som är... Alltså den går att ta på. Det går att skära med kniv alltså. Den är så jävla sylvass. Mm. Uh, och det tror jag gjorde liksom hela den plattan. Hade det bara varit metal- då hade det varit en clean metallplatta, och det hade inte varit samma grej. Här finns det så satans mycket mer attityd. Plus att många av de här thrashbanden, de sjunger liksom bara om ja, men du vet: Here comes the reaper, bringer of death. Och här kommer ju någon som liksom sjunger då om liksom Davidian som jag handlar om ja, David Gersh och den här liksom sekten som blir mördad av DEA. Mm. du har Death Church som handlar om liksom ja, om kyrkan och, och, och, och, och dess politiska makt då. och sen har du liksom A Thousand Lies som jag handlar om mursten äldre som drar in i krig och ljuger och, och så det är liksom det är helt annan typ av lyrik som inte har funnits i hårdhållsplattor tidigare det är, det är personligt på ett sätt som det inte har varit innan och det tror jag gör väldigt mycket med den här plattan också mm. det minns jag väldigt mycket eh, låtar som typ alltså, The Rage to Overcome jag var ju ung och arg och, och, och ledbruten och det var låtar som kunde verkligen gå rakt in i mig och det var jävligt skönt att liksom bara få eh, liksom det, gå omkring och muttra lite och nämna på texter som typ open mind with a closed fist mm. uh, jag tycker jag tänker om det där mm. jag såg någon jag, när jag gjorde lite research här innan när vi skulle spela in så såg jag någon längre intervju som hela bandet gjorde alltså originalsättningen inför 25 års jubileet av den här Ja. när de sitter i studion och lyssnar på plattan och sådär. Eh, och då nämner Rob Flynn också att det var väldigt mycket Ministry han hade lyssnat på innan eh, för att hitta liksom soundet och kan man säga, attacken i gitarrerna och sådär. Inte bara thrashen liksom, utan han kombinerade thrashen Industri, Metal, alla Ministry och Hardcore egentligen. Mm. Det var där han hade liksom målbilden för hur det här skulle låta. Mm. Och och, och, och det hör man ju väldigt tydligt på sådana här låtar som uh, Realize, Realize, Realize mm. uh, och, uh, och och där finns ju de tydliga influenserna och I mean, verkligen, det, det hörs uh, och det är någonstans här i kroken också som Nailbomb har ju släppt sitt också mm. så jag kan tänka mig att det fanns där så det fanns en aura av allt det här som liksom bara bubblade överallt tidigt 90-tal det här har vi nog pratat om förut lite grann också. Det här med 90-talet började ju bra med muren full och världsfred och alla skulle kramas och tycka om varandra. Mm. Och någonstans här 94-95 så börjar ju saker och ting på något sätt mörkna igen. Mm. Det har ägt rum några krig i, i, i Persiska viken. Och det har... Liksom, allting är inte helt äh, rätt. Lite så här känslan man har från 60-talet också när allting var blommor och liksom, kärlek. Mm. Men snab ganska snabbt blir det otäckt. Ja, men precis. Så då var det Jugoslavien här också någonstans. Va? Ja, precis. Det pågår ju också för fullt. Mm. Eh, och då kommer såna här plattor eh, som är väldigt mörka liksom, i sin tematik. Eh, och det börjar ju egentligen från början på 90-talet fast man inte tänker på det riktigt. Nej precis, för vi ser inte det på samma sätt som att, att vi inte bor i USA Nej, det, det här är ju liksom det här är liksom, det börjar väl inte heller med Rodney King men det är ju liksom det har ju väldigt och upploppen i Los Angeles har ju väldigt stor inverkan på det som kommer sen i liksom hela USAs politik mm. Mm. Ja med lite fakta och skivan har vi det Eh, jo då, lite grann men även där var det väldigt skralt måste jag säga, jag. <laughs> jag hade nog väntat mig mer att hade machined had ja, yes. i alla fall inspelade i Fantasy Studios i Berkeley eh, ett ganska fint komplex eh, eh, spelats in många, många fina platser där eh, eh, ja, Den inspelade i november 1993 Eh, albumet produceras av Colin Richardson som fram i året innan det mest spelat in punk och grindcore men som nu lyckas krämma ur sig en hyfsat eh, känd skiva eh, Carcass eh, Heartwork eh, och det med den på sitt CV så får han jobbet som producent då. Eh, förmodligen för det för jag vet att Rob Flynn är ett stort Carcass fan eh, och och, eh, året efter det så kommer den även stå skyldig till en annan klassiker och det är ju Fair Factories De Manufactured. men eh, ja jag skulle vilja slå ett slag här också för Colin Richardson för han är ju lite bandets femte medlem här utan hans ljudbild så hade den här plattan inte blivit och det finns inte många platter tycker jag som låter riktigt som Burn My Eyes, den är ju så satans ja det, det är en men inte Pantera chefsmält utan det här är liksom där Pantera är liksom kondenserat så är det här liksom så explosivt och, och, och stort och vidöppet och trummorna låter ju som att de spelar i någon kyrksal liksom mm. men det är ändå liksom väldigt tydligt alltihopa. Det är väldigt stort och mäktigt. Mm. Det känns lite så jag tänker vissa av låtarna är ju ganska melodiska också, även fast det är hårt mm. Thousand Lives har ju liksom en, en snygg melodislinga i sången och sådär ja. och det där tror jag hänger ihop lite grann med att de här thrash-människorna från 80-talet där, och inklusive Rob Flynn de lyssnar ju väldigt mycket på hård, alltså brittisk hårdrock och sådär så de har ju med sig det där, Aaron de Judas Priest eh, någonstans i bakhuvudet mm. och sen har de gjort någonting helt eget av det naturligtvis – Med harmonier och med, med liksom hur man bygger en snygg låt som mm. dessutom är svintung då. när man drar till med thrash riffen. Liksom. – Ja men verkligen, det är, inte, det är inte Sepultura. Det är inte Kajos, Fenty, Taktos, det. Utan Rob Flynn gör ju verkligen melodier. – Mm. – Mm, ja, det har du rätt i. – Precis. – Men utan att det blir löket för att det är inte, de har ju lyssnat på Maiden men de gör ju inte Maiden hade det varit Mayden sång det hade det inte varit coolt utan han blandar meiden och Ministry och jag vet inte sätt. Nej, men nå någonstans bär man ju med sig all den musik man är influerad av ja. om det inte hörs kanske så tydligt i det man gör sen men någonstans finns det ju lite så DNA-spår liksom av mm. New Wave och British Heavy Metal i, i sånt här Ja, men Det är väl kanske det som är grejen. När man lyssnar på Burn My Eye så tycker man kanske inte nödvändigtvis att det finns supermycket udda influenser. Men om man verkligen nystar ner i det så märker man att det är väldigt spretiga. De har fingrarna i väldigt många kakburkar. Mm. Och sätter man den här platten i relation till det som bandet släppte senare då, så är ju det här det hårdaste väl. Ja, Ja, alltså det är väl åtminstone det roaste ja. eh, det punkaste de har eh, mycket tack vare Chris Kontos. de får ju en ny trummis efter det här eh, och han är ju superduktig men han är ju snortajt och efter det här så siktar ju ja, maskinen på att vara tajta i alla lägen och det är metall, det funkar jättebra men de tappar lite den här ja, punkigheten som jag tycker jag verkligen gör bandet. Mm. Äh. Början. Apropå Chris Conto, så i samma intervju som jag såg då när han pratade om Minestrus, där så berättade han ju att det de ville åstadkomma i introt på Burn My Eyes, alltså på Davidien, mm. det var ju att han ville att det skulle låta som öppningsspåret på en rainbow-platta. Mm. Alltså, med liksom stora trummor så liksom ett, jag kommer inte ihåg vilken låt det är med Rainbow nu men jo, det Stargazer, Stargazer den börjar ju med ett väldigt långt trum liksom ja. brr, brr, brr, brr, brr. Ja, sådär, som ja. det gjorde på 70-talet liksom, eh, och det var ju lite det han var ute efter i, liksom, i, i målbild när han skulle göra det här ja. jag tycker han lyckas ju ganska bra ja. han har kondenserat det till fyra sekunder istället för 35 som, som den trummen han gjorde det på precis men minst men, lika... nej, men ja det är inte helt olikt uppskridat att och... Nej och vi måste ju ja, man kan ju prata längre om bara starten på den alltså hur, den, hur det du börjar med det här trumintrot och hur den den, den bygger ju så snyggt upp mot huvudriffet Kom när det liksom först mullrar igång och sen så drar den iväg och dubbeltramp och det Ja, de, de bara höjer volymen egentligen innan, ja, innan, innan riff, tugg-riffet kommer in där på Rob Flins klassiska <hör> <hör> precis den, <hör> den kan man lyssna på många gånger ja jag, vet, faktum är, jag har lyssnat ganska många gånger nu på den här plattan inför här avsnittet det har verkligen slagits igen av hur satans bra jag tycker den här plattan är jag tycker den håller ute i fingerspetsarna även idag. Det är inte många låtar jag tycker. Det finns, jag kan, det finns några låtar som jag tycker det är lite många långa intro. Mm. Thousand Lies, den ligger ju där och är ganska slö ganska länge. Fair enough. Sen har du liksom I'm your god now. Okej. Okay. det blir lite såsigt. Men i övrigt, det är det så jävla styrplatta. Ja, och omslaget är ju klassiskt 90-tals omslag för övrigt. Här märker, man, ja, ja, ja. här märker man ju att man inte ritar någonting själv längre utan det är liksom någon som har upptäckt att man kan göra saker vid datorer. Alltså. Mm. Men eh, det, det, det, tidstypiskt är väl ordet man ska använda. Ja, skolt och intetssägande. <laughs> ja, lite surrealistiskt där. Precis. Ja, eh, ja. Vad ska man säga mer då om den här skivan? Du nämnde att saker och ting blir lite för långa ibland. Ja, men alltså, jag tycker så här: Jag tycker Bare My Eyes, den frossar i allt. Chris Kontos han ju fullständigt skiter i sina dubbelkaggar. Men aldrig så att det blir tråkigt. Utan det är frenetiskt och smakfullt. Det är alltid på den här: jag tänker på många av de här, synnerhet slutet på eh, ska vi se, Nation on Fire och, och vad heter den då? None but My Own, där det går så satans fort och, så att det blir så här: man, det, det är så tufft som man börjar garva det finns ju några sådana låtar det är så första gången man hörde fucking hosta med hantera det man skrattar ju bara för att det går så jävla fort det bara så frenetiskt liksom och det är samma sak med de här låtarna Logan och Rob de riffar stenhårt och gör de här sjuka grejerna är det inte på rage to overcome det är så jävla mycket flaskelätter du och wow wow wow reduce on some som etan eh Bangbag Darrell, han gjorde ju sånt med sin Whammy Bar mm. mycket, men så de, de har ju liksom hela tiden det är jävligt svårt att spela de där prylarna eh, och de gör det i riff men ja stenhåller riff men mycket gitarr, coola gitarrsolon så man hör ju att de är duktiga på det de håller på med liksom. de leker mycket med olika tempon och dynamik eh, och och det tycker jag är jävligt coolt. Det återkommer till många av de här plattorna. Det är samma sak som detta, men som Type on Negative och Life of Agony. Många av de här banden och liksom Pantera för den delen också. I samma låtar så går de olika liksom, verser och refräng kan vara helt olika tempon. Och, och, och, och, jag gillade det med 90-talet. Det var väldigt mycket sånt. Jag tycker att mitt mättade dag kan vara lite för rakt. Det är bara samma tempo på alltihopa. Det är så jävla tråkigt. Mm. Eh. Och sen så är alltihopa paketerat i Richardsons brutala och smäckande ljudbild. Eh. Ja. Eh. Det är liksom... Den är 30 år gammal men den låter fan fräsch fortfarande. Ja, det tänkte det... jag på också när jag lyssnade på den. Alltså den låter inte... Ofta kan det ju låta lite tids... Typiskt. Ja. Men det här låter modernt, tycker jag. Mm. Och det, direkt när man kommer på en plattan efteråt så är det liksom, för då är det mycket tajtare, det är mycket mer välproducerat eh, och, och, och, och, men då känns det direkt som att man har liksom packat in på ett sätt som gör att det, så här, ja, men det här låter 98. Mm. Det låter som att den är släppt 98. Mm. Men Burn My Eyes den skulle kunna få använderna från närifrån som helst nu. Det är så jävla snyggt. Mm. Ja, nu har vi ju varit lite inne på varför du gillar skivan då. Mm. <laughs> <laughs> ja. ja, men sen börjar man ju ta mig tillbaka till mitt arga jag Och det är verkligen på gott och på ont. Eh, men som jag sa förut, det, det, som jag minns ju den här skivan som en bra röst för min ungdomsrevolt och de orätter som jag tyckte att jag hade drabbats av. Mm. Eh, och... Eh, Även om jag är idag rätt less på Rob Flyns ständiga gnäll i samma ämnen. Han, han och, och, och, och Kornsångaren, de är duktiga på att liksom bara älta samma grejer, platta efter platta. Men jag kan ändå liksom känna att hans 26-åriga jag kan locka mig till en och annan fuck yeah-känsla när jag sitter i bilen och lyssnar. Och som sagt, musiken utav mig fan Perfektion cool, alltså mm. Så det jag gillar mest egentligen med den här skivan också det är ju att på något sätt, eftersom jag gillar Thrash Metal då, så lyckas ju Machine Head uppdatera just Thrash Metal på något sätt så att det funkar, jag vet ju att några av de klassiska Thrashbanden försökte ju, mm. alltså utan att göra en Metallica då göra någon liksom mer slimmad grej så jag vet att Slayer släppte ut ett par plattor på 90-talet där och bland, bland annat är Diabolus musika, där de stämmer ner och försöker låta moderna. Fast om jag Slayer-låtar, så kan ju bara skriva en sorts låtar liksom. det, det är ju Slayer, alltid Slayer liksom. Oavsett vad de gör. Men de försöker stämma om lite grann där för att hänga med. Och, ja, funkar väl, men det, är ju, det låter ju bara som ett nedstämt Slayer liksom. Men, men... Ja, det är lustigt för jag läste inte intervju någon gång med så här, så här, det var en tidning och så fick ju läsarna fick ju skicka in frågor och så skulle de svara på dem och då var en av läsarfrågorna till, till Eric King var varför, varför låter dina gitarrstorn likadant på alla plattor och då svar, svaret var bara att han fnissade och sen så sa han yeah well Why fix what isn't broken? Nej, och eh, jag tyckte det var sånt ett jävla bra svar. och Därför var man ju så besviken när de kom med Diabos Musica mm. för det var ju så här: okej okay, men nu försöker ni laga det som inte är trasigt. Mm. Slayer, slayer, låt det bara Som tur är nyktrar de ju till ganska snabbt sen. Liksom, oh, ja. Skivorna efteråt låter ju slayer igen. Så att, ja. så är det. Men det är ju det som Burma Ice gör i alla fall, är ju att uppdatera liksom ett, i mitt tycke redan perfekt musikgenre till någonting Modernt. Men jag tror att du är väldigt starkt på spåren där. Jag kom ju som sagt in då hård på, på Metallicas svarta album. Mm. Eh, så att jag missade ju hela den här 80 tals när den var aktuell. Eh, sen när jag hade liksom lyssnat sönder svarta albumet så började jag köpa de äldre plattorna Metallica. Och då började jag förstå att jag hade ju missat någonting. Eh, och eh, men i och med att jag var tvungen att gå tillbaka så var det som att jag hade ju redan fått min dos av hur jag tyckte att det skulle låta. Jag tyckte alla låter skulle, eller alla plattor skulle låta som metallikasvarta. Jag hade en viss ljudstandard som jag ändå kunde uppskatta. Och det är ju, det är ju så, det är därför folk har väldigt svårt för att gå tillbaka till äldre. Du, man och år var jävligt coolt på 80-talet, men skulle du gå tillbaka och börja lyssna på det idag så, det, det nej, nej. Men Jag kan förstå att det var coolt då. Mm. Så att, och, men med den förkärleken för vad jag ändå, så hade ändå känsla för vad jag tyckte om med Thrash och precis som du säger att Machine går in och uppdaterar den på den här plattan det kan ha bidragit väldigt starkt till att jag liksom för då fick jag det jag ville ha ur Thrashen på ett sätt mm. precis. och ska man titta framåt sen så måste jag ändå när jag tänker på det så Burma är ju ändå någon form av av stamp till den thrash som kom sen. Jag tänker på svenska band som The Haunted, till exempel. Ja. Som... Har, de för, man, försöker, man jagar den här ljudbilden tror jag som finns på Burma Ice på väldigt mycket modern fräscha. Ja. Eh, ingen, ingen har lyckats men nej, ja, nej. jag tror att de satt den i standard. Mm. Så här kan det låta. Det behöver inte låta torftigt och tattigt. Liksom. Nej, det behöver inte ha det där burkljudet som fanns på 80-talet utan det kan vara stort och fläskigt också. Liksom. Mm. Och ha ett visst sväng ska läggas till tilläggas, som quizkontos liksom lyckas få till på den här plattan ja. i, i all sin frenesi då mm. och kanske precis det för det var väl lite det som hände kanske efter att man fick en sån jävla hårdrockning, eller Trashen fick sin torka efter att Metallica släppte svarta liksom, är det hit vi ska med Trashen nu liksom mm. och så kom Trashen tillbaka och tog in betydligt mer punk i sig också mm. precis Ja, vi har ju berört redan liksom, massa olika låtar här och sånt där. Eh, men eh, om Misha själv får välja liksom, favoriter från den här. Alltså, Hör och häpnade videon. Ja, ja, men det, det går inte att komma runt av videon. Alltså. <laughs> sen som sagt, none but my own. Jag tycker det är så. Först här för, första det är stenhård jävla låt och sen avslutningen på den. Och de sista 40 sekunderna är bara så här. Det är bara hela min Hardcore-punk. Ådlare går upp i bryggan när jag hör den där då. Den sista avslutningen. Jag tycker att The Rage to Overcome är skitsnygg. Eh, och sen så får jag alltid lite ståfräs när Blood för Blood kommer på. <här> oh. ah. Bubblades avslutningslåten Block jag har svårt att inte sjunga med Fuck it all! Nej, vem fan kan låta bli att sjunga med det? <här> ja. Ja, nej, men jag... Davidian som sagt jag kommer att tänka på det, Davidian, det är inte in, ja, Introt är en sak Det är ju svinbra Och refrängen är bra. Uh, sen så har vi den sista minuten på den låten mm. alltså, Och det här är också en sån här Kanske lite Rob Flynn grej Men så här, Och det är lite så som Pantera också gör ibland Det är så här: Shit, vi hittar ett riff här mm. Och hur länge ska vi köra här då? Ja, tills vi tröttnar va? ja, Det var tydligen en minut och 40 sekunder och det händer ju ingenting egentligen den sista biten på låten, utan det är ju bara det här tuggande riffet som de där ut sen. Liksom. Tjugga, tjugga skiten i riffet. Ja. Det är ju sådana härliga här. Det är ju sånt där som kidsen idag kallar för breakdowns. Jaha, är det svårare? Ja, vi hade ju ingen titel när vi var små. <laughs> utan det var bara jävligt coolt. Slött och gungigt och bara... Mm som man kallar det för en sorts morsparti liksom så här. Det ska, ja. under, det, under det partiet ska förekomma en circle pit liksom så här, ja. när folk sig. Ja. illar sig liksom. ja. det är så jävla kul jag kommer ihåg det, jag fick ju aldrig se med Head när det begav sig på den här tiden för att de kom ju då kom ju med Slayer och sen körde de med Suga och sen uppskattade mm. efter det och sen dröjde det jättelångt innan de kom mm. sen, jo, sen fick jag ju se dem på, på turnéen uh, på plattan efter uh, The More Things Change uh, men jag minns att det var år efter det, jag undrar om inte det var så att de släppte supercharger eller någonting, de spelade på Annexet uh, i Fryshuset uh, och mm. nej, Arenan hette det, Fryshuset mm. uh, och vi går dit vi tänker att vi kan säkert få en eller annan bra låt. Vilket jag fan fick. Men sen så går de av och så går de på och ska spela extra nummer Och sen så avslutar de med block. Och jag bara... Då är helt galen och säger åt Tompa Polan då att vi måste gå in i morspitten Och vi bara flyger in i morspitten Och jag vet inte vad som har hänt där. Men den där jävla morspitten har ju kokat sedan början av gigget. Så det är ett total syrebrist där inne. Så vi går in och det bara helt plötsligt drabbas för liksom 40 grader i värme, inget syre. Så vi typ orkar ju röja i typ 30 sekunder och sen bara, vi måste ut härifrån! Ja, coolt. Mm. Det var så coolt för jag har aldrig någonsin varit med om en morspits som har ätit upp all syre. Det var som ett jävla svart hål där inne. Det är Helt sjukt. Mm. Men sen så gillar jag också jag menar, låt som Death Church och Thousand Lights Old på den här plattan. Alltså, det är ju svårt att välja. Den är ju... ja, men det är så kul. Jag läser min lista och bara, åh fan, bra lista. Sen ställer man på din lista, jävla bra lista på låt. Så <laughs> alltså, då har vi ju stort sett skrivit alla låtar som är på skivan. så, att det är så ja, men... <laughs> exakt. Så du kan skriva till dem andra också. Så har vi vår kompletta favoritlista på den här plattan. Jag tycker det säger rätt mycket om den här plattan. Det mm. finns inga svaga spår. Vi gjorde ju... Vad var sista plattan? Det var Helmet, va? Ja. ja och då konstaterar vi att första halvan är ganska bra. Andra halvan är nej. Mm. men okej okay, liksom. Och vi har ju haft sådana där platter tidigare när vi har pratat om såhär. Men det är bra plattan, men okej, alla låtar kanske inte är starka. Mm. Jag har svårt att hitta en dålig låt på. Jag tycker den är så jävla spottom från början till slut. Även om jag tycker att det kan bli lite såsigt ibland. Jag kan tycka att... Eh, jag, Uh, ja, vet du uh, I'm det kan vara lite lökig that's it mm. men som vi har varit inne på också, vad, vad som hände sen man, det blir lite mer välpolerat det blir lite mer tillrättalagt uh, man blir, alltså, det är ett tight band naturligtvis Kina har ju gått igenom många uh, förändringar Uh, Först och främst så precis man tar till det man försöker göra uh, Burr My 2.0 med The Morning change och vissa tycker att det blev skitbra och jag tycker att det blev bara kaka på kaka sen så efter det så går man in och blir lite mer nu metal på ett par plattor och sen så är det väl nej det är inte on to the locus vilken är det så när de kommer tillbaka är det verkligen Alltså jag gillade ju Through the Ashes of Empires från ja. 2003 Där hittar man lite tillbaks, uh, Nej, ja. tillbaks. men Inte till det, My eyes, men man hittar definitivt tillbaks till Thrash. Det kan ju bero på att Phil Demmel från uh, uh, Forbidden är väl är mm. uh, Kommer tillbaka. Eller mm. han var väl mm. också med i Violence för övrigt. Uh, mm. Så att uh, han kommer med i bandet där och då blir det väl lite, lite old school att du igen. Mm. Jag är ju sådär skittråkigt med Kinell Jag tycker ju verkligen bara om Burma Heys. Allt annat för mig är så här helt... Ja, det, jag har respekt för att folk älskar det. Jag, jag, jag kan aldrig klänka på det att det skulle vara dåligt eller någonting. Men det bara biter inte på mig. Det är så här, För mig är det med metall. Det hamnar ett med det låter så mycket annat. Ja. Jag mm. att var Maja så jävla egen. De hittade en otroligt egen röst. Och de gjorde på den plattan fick inte till det efteråt. Det gör ingenting. Det finns de många band som har gjort. Mm. Strapping In hittade rätt på en platta. Fick Fair inte. hittade rätt på en platta. Resten har bara varit att ja, försöka låta som den plattan. Mm. Men det gör liksom ingenting. Det är inte med, med, med. Många tycker liksom att fan, band ska ju finnas i typ 30 år, den ska alltid finnas, man ska kunna gå och se på dem år ut, år in. Jag är inte intresserad. Det är intresserat så att du gör någonting, du lyckas med någonting. Och vissa band hittar det där liksom. Eh, refused. Och har i botten gjort en bra platta. Mm. Ja. ja. <laughs> Precis. Och det som maskiner lider av på 2000-talet i alla fall och fram till idag, det är väl att och, skivorna är alldeles, alldeles för långa, alldeles, alldeles för ambitiösa på något sätt. Det är, det är väldigt progressivt stundtals Mm. Och det är väl det som de har tagit med sig till När de spelar live nu för tiden också Det är ju så här tre timmars konserter de håller på med liksom. ja, För att Rob ska hinna spela alla riffen liksom, På de senaste plattorna Och det tar ju sin tid Ja, jag tror Ja, är för Alla blev så glada för fem år sedan När de åkte ut med den gamla sättningen Och spelade just Burn My Eyes för att fira 25-årsjubileet Och då var ju första halvan Var ju det gamla bandet Som spelade Burn My Eyes Och sen så var det lite paus och alla fick gå och dra öl Och sen så alltså skulle Rob spela två och en halv timme då, Av sina nya låtar Så folk lyssnade snällt på Men man betalar väl för Burn My Eyes antar jag sa jag lite jävlaktigt som jag säger, jag har all respekt för folk som älskar Machine Head i alla dess olika sättningar. Det, det, det spelar mig ingen roll. Det är bara att det är inte riktigt för mig. Nej, så kan det vara. Mm. Men som sagt, där har ni Burn My Eyes från 94 med Machine Head. Um, en klassiker. Det kan man väl lugnt påstå i alla fall. Ja. En kioskvältare, en banbrytande platta och en stilbildare. Som fortfarande låter bra. Ja, Fantastiskt bra. Mm. Och det har Colin Richards som man tackar för. Precis. Ja, vi har väl kommit till vägs ände vad gäller den platta nu då. Ehm, mm. Kul som vanligt att prata musik med dig. Ehm, samma. Det detsamma. Ja. Och Det här var stenhårt. Nästa gång så blir det lite mer spännande, vi ska inte avslöja vad det ska handla om. Men eh, ett tydligt liksom, vi svänger av vägen lite grann, så kan vi säga. Mm. Ja, jag tycker ändå att vi håller oss lite på banan. Men jag förstår hur du tänker. Ja, precis. Det är, det är lite, lite guppigare då, så kan vi säga. Ja, det var annorlunda tider. Ja, precis. Vi återkommer till den. Men tills dess, tack för att du har lyssnat på Heavy Undergrounds podcast och det här klassiska avsnittet om Machinets Burn My Eyes. Misha, ta hand om dig. Det samma. vi ses som en månad. Hej. Hej. Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten.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 Me too. You're doing great, man. It's the only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're on.